Exercițiu Ziua tipică a clientului ideal O modalitate excelentă de a cunoaște clientul ideal o reprezintă definirea zilei tipice a clientului ideal. Astfel putem crea legături mai personale cu publicul, unele în care poți simți că se regăsesc personal. Crează o hartă sau un orar al zilei sale tipice. Definește lucruri ca se trezește vreme și are timp pentru o cafea și puțină lectură înainte să-și înceapă ziua de lucru sau își amână alarma de trezire de trei ori și se târăște jos din pat. Mănâncă un mic dejun sănătos sau se grăbește să plece și mănâncă pe drum. Își duce și ia copiii de la școală? Se ocupă de transport pentru activitățile după orele de școală? Își ia mâncare pentru prânz sau iese să mănânce? Câte întâlnire are? Câte telefoane? Are birou sau un spațiu comun de lucru? Strecoară și comisioane personale în programul de lucru? Cât durează naveta? Trebuie să se îmbrace într-un anumit fel pentru serviciu, ținuta este una lejeră, este confortabil sau inconfortabil, gătește cina, mănâncă în oraș sau comandă, își pregătește masa din timp, consumă alimente proaspete sau congelate, cum se relaxează și detensionează seara, se uită la televizor, citește, navighează prin mediile de socializare, se joacă împreună cu copiii, se plimbă, face sport, exerciții, la ce oră se culcă, pe ce se concentrează, ce îl preocupă, ce îl stresează, ce frustrează. Iată șase modalități de a găsi informațiile necesare pentru a construi un profil puternic. Revizuiește-ți informațiile interne, evaluează-ți clienții, trimite un chestionar, ține interviuri cu clienții, cercetează personal și obține identități de client conectându-te cu afaceri complementare. Revizuiește-ți informațiile interne. În primul rând, analizează propriile informații folosind Google Analytics, analizele mediilor sociale și observațiile, rata de citire a mesajelor electronice, analiza mesajelor electronice de marketing, ca de altfel și informațiile CRM, colectate despre și de la clienți. evaluează ți clienții! Al doilea pas este crearea unui catalog al clienților tăi și acordarea de note fiecăruia. Evaluează-i din punct de vedere al ușurinței de a lucra cu ei cât de mult îți plac, cât profit generează, cât de descumpără, dacă fac recomandări, cum te-au găsit, promptitudinea plății, etc. Selectează-ți apoi toți clienții cu punctaj maxim și caută toate asemănările dintre ei Ce au în comun, ce asemănări găsești Adaugă cei mai profitabili clienți cu un punctaj aproape de maxim și compară din nou trăsăturile comune și descrierile lor Trimite un chestionar În al treilea rând, creează un chestionar Chestionarele reprezintă o modalitate excelentă de a colecta informațiile de care ai nevoie Iar întrebările deschise funcționează în special pentru colectarea datelor psihografice Cheia în crearea unui chestionar de succes este să știi exact ce fel de informații cauți și ce vrei să afli de la respondenți. Un chestionar este cu atât mai folositor în cazul în care vrei să întrebi foștii și actualii clienți despre experiența lor cu tine și compania ta. Când îți furnizează răspunsuri printr-un chestionar în loc de a discuta direct, răspunsurile tin să fie mai sincere și mai precise. Ține interviuri cu clienți în al patrulea rând, programează interviuri cu clienții cu punctaj maxim și chiar cei cu punctaj aproape de maxim pentru a afla mai multe despre ei. Este șansa ta de a le arăta cât de mult îți place să lucrezi cu ei și că ai aprecia ajutorul lor în crearea unui client ideal actualizat. Tot ce trebuie să facă este să răspundă la câteva întrebări și să vorbească despre ei. În interviurile tale poți pune întrebări sensibile ca de exemplu Ce visezi să realizezi? Cum ai beneficiat de produsul sau serviciul nostru și cum ți-a schimbat viața sau afacerea? Ce le spune altora care nu sunt siguri dacă ar trebui să cumpere? Cum crezi că ne diferențiem de alții? În ce zone ai dificultăți? Ce te preocupă? Ce te interesează cel mai mult? Ce ai vrea să oferim și de ce? Ce speranțe secrete ai despre care nu mai știe nimeni? Pentru a te asigura că interviurile sunt eficiente, este important să te asiguri că sunt centrate pe experiențele referitoare la tine și afacerea, brandul, produsul sau serviciul tău, pentru că nu vrei să primești răspunsuri despre orice vise, ci doar despre cele care au legătură cu această zonă a vieții sau a afacerii lor. Cercetarea personală. Mergi la evenimente de socializare și vorbește cu oamenii pe care ți-ai dorit drept clienți despre dificultățile pe care le au și ceea ce caută. Studiază paginile mediilor sociale și uită-te la profilele oamenilor care îți urmăresc competiția, mai ales cei care sunt angrenați și apreciază, comentează, distribuie și retransmit mesaje. Pune întrebări în mediile sociale. Folosește-te de căutarea Google pentru a pune întrebările pe care clienții tăi ideali le-ar pune și și vezi ce rezultate sunt generate. Fie că te ocupi personal sau externalizezi, unor nu există înlocuitor pentru munca manuală adevărată. Obține identități de client pentru afacerile complementare. Conectează-te cu afaceri complementare, dar nu concurente, care vizează același client ideal și împărtășiți profilele clientului ideal. Stabilește o întâlnire în care să discutați, împărtășiți și comparați datele și informațiile deținute. Realizată alături de partenerii potriviți, această acțiune poate fi extrem de eficientă pentru ambele părți, deoarece poți identifica aspecte neacoperite, zone pe care nu le-ai explorat sau la care nu te-ai gândit sau poți descoperi un nou segment al profilului clientului tău ideal.